Watazamaji wa ESTA TV karibu sana katika chaneli yetu na leo tutakuwa na wanamuziki kutoka katika kundi la Mabantu lakini leo umebahatika kuwa na mmoja wapo anayetoka katika kundi hilo na ataweza kutujuza kwa kina zaidi na historia yao kwa ujumla labda ningetamani kufahamu kuhusu jina lako kamili lakini na jina la mwenzako ambaye mmeweza kuunda uh, kundi la Mabantu katika muziki wa Tanzania Ayu, um, jina mimi naitwa Twalhamanul Kanengo na mzangu naitwa Mohalla ya Kajonje majina ya usanii tunatambulika kama Stoma uh, mabantu na Bantu na uh, Mu Bantu kwa ujumla so hilo ndio majina yetu halisi kabisa kabisa kabisa uh, sisi ni ndugu uh, wa mtoto wa mama mkubwa na mdogo aamu ni mtoto wa mama mkubwa mi ni mtoto wa mama mdogo. Uh, Sinaweza sio tumbo moja toka nitoke ipo kifamilia zaidi. Nimefurahi sana kuyafahamu majina yenu kamili, mwa, lakini mwanzo nilikuwa sijapata kuyafahamu. Sasa tuje kwenye jina la Mabantu. Baada ya kufahamu majina yenu kamili, jina la Mabantu limetokeaje ama limetoka wapi ambalo ndilo ndalo katika nickname yenu ya muziki hapa nchini Tanzania. Uh, zipo nyingi special mbili ambazo napenda zaidi street kings na uh, kuna hashtag fulani vile sasa hivi tunaitumia sana na uh, kikweli kabisa binafsi naipenda mabantu pia na kwa ujumla tunaipenda inaitwa no mabantu no vibe so yaani ni, ni moja ya kitu ambacho tunaona tunatembea nacho kimekuwa kama Svisindo um, kauri Mbiu Sindo ndio um, name ni, nyingine tena imekuja kwa design hiyo so hizi ana maneno mawili ambayo kiukweli kabisa au majina mawili ambayo anapenda sana ni sana sana sana Street Kings and uh, you and hilo neno la, la noma banto no vibe ili uh, tulikutanaga tuli nayo kwa kuna, kuna show moja tulenda kufanya uh, nilifanya mwaka jana mshoni so nafikiri tuli kabla tuli sikituchelewa sijui then wanachuo kwa anaiposti kwa sababu ilikuwa wote ilikuwa inafanyika hapa hapa Dar es Salaam viwanja vya Bugungu si, nini paintaje eh, imenitoka kidogo so tulichelewa so baadhi ya uh, vitu vingine vikua vinaendelea pale performance English kazi inaendelea so tukakutana na hiyo noma bantu na no, vibe unajua zile mabantu wako wapi mabantu wako wapi sasa so, ni kitu ambacho mpaka leo uh, kimekuwa kwa kinazidi kukua kila siku Mungu tuli akati akati mungu, tuli, show, ili caption ya ili neno no mabantu no vibe. So watu, watu wakaichukua hiyo na watu na sana. So sana kwetu Lakini uh, mkaamua kuendeleza undugu wenu kutoka kwenye undugu wa familia kuja mpaka kwenye undugu katika muziki. Na mnafanya kazi vizuri tu. Jambo ambalo linashangaza wengi. Twaalha. Tujuze kwenye upande wa elimu yenu kwa ujumla. Akikweli kujibatikka kusoma hivyo but na tumefikia tume hizo hatua hizo 23 ambazo tunamshukuru Mwenyezi Mungu zinatusaidia. Yaani kujendeleza kuko, en, kwa vitu ambavyo tunaamini vinaingia vitaingia vita kwenye mfumo wa tunavyo tunavyopata. Yaani sasa hivi nikitaka kusoma nitasoma kitu ambacho na imani kitakuja kujenga zaidi kwenye kitu kinachoningizea pesa. So uenda toka before ningejua kama nitakuja kwa mtu gani. Bas toka before ningekuwa nakisomea hichi kitu kwa uelewi zaidi na uwenda ningekuwa tungekuwa noma au ningekuwa noma zaidi so mwendelezo upo ila nitasomea kitu ambacho naamini kabisa kinaingia kwenye mfumo wangu direct ila siwezo kuna issue nikaenda na sababu nitoe nikasomea science, sui technology, sui nini itakuwa muongo so nitasomea kitu ambacho nitajeendeleza kwenye Uh, kitu ambacho namini kinanipatia ugali Ukiwa unasubiri kujiendeleza kielimu, ukajikita kwenye muziki kabla kuendelea na masomo yako ambayo unatamani kufika mahali fulani kielimu. Wazo la muziki lilitokea wapi? Au ni kitu ambacho umekuwa nacho kutokye utoto? Lakini pia natamani kujua kwa usian na kujihusisha na muziki au ni nani aliwashawishi kuingia kwenye muziki? Kiukweli uh, kabisa kufanya kabisa sana siko siko shua. but mini to mamangu na babangu walikuwa wanapenda sana muziki. Wale anza support kipindi nilipo mdogo sana. Sometimes uh, kipindi nilipo mdogo kabisa sababu mimi sijaishi kamishamba kamisha sana babangu. Ila babangu kipindi nilipo mdogo na Issa aliona sijui alikuwa anajaribu kununulia baadhi ya vitu vya muziki uh, kama mike hizi uh, za yani za ngo na kweli kununulia cassettes, kanda hizi kwa muziki mbalimbali na hata juzi tumesikia metoka kuni kunikumbusha ni kuna mmoja msanii ambaye nasikia akati nipo mdogo nisipokea kanda yake nikwa nalia sana afu ni ukija ni yule mtu leo emba ndemo ni <laughs> so so ni mtu ni, ni nilitengenza mazingira ya familia yangu ku, ku, ku, ku, kupenda muziki japokuwa kwa babangu na mamangu au ndugu zangu wa karibu sije kuona kama kuna mmoja hapa anapenda muziki anayelikuwa anafanya muziki the same kwa mu pia but naamini madrasa zimetusaidia sana kwa sababu siri ni wa watu wa Kiislamu so tumisoma sana chuo and mimi pia kwa babangu wa uh, Ukristo kwa nishike kupita tena kwenye kwenye kwenye, kwenye choirs so zimetusaidia sana paka kufikia kwenye izindoto zetu au kuzikuza vipaji vyetu ya muziki. huwa ni kitu gani unatamani au unapenda kukifanya tofauti na muziki? Alafu ah, mpira, napenda sana mpira. Yes, sana mpira sana sana sana. Na kunichukua auweza kunichukua ikanichukua wiki nisiwepo ground Labda tu Kukua kuna changamoto za hapa na hapa, unajua shows nyingi, sessions labda zinibane na mazingira mengine but uh, like football sana sana sana sana sana. nyingine tunachokifanya uh, nje ya uh, kuimba tunaigiza kwa uh, ni baada zijapokuwa kitambo watu jafanya atujao atujafanya atuja, atuja but i hope Uh, tunatuna kitu huko uh, inshaallah Tanzania uh, ni wao tu washindo kututumia i hope one day kupata chochote kutoka huko nimefurahi sana historia ambayo kuhusiana na maisha yenu kwa ujumla jina la mabantu limetokea wapi mpaka hivi sasa na vipi kusenda album au ep ambayo mmetoa nyinyi kama mabantu na kama bado mna malengo gani ya kufanya ili kuweza kutoa album uh, tuna ep moja uh, no stress ep but nikikumbuka sana kwa mkahuso chochote kama ni EP album so, so now, tuna EP moja ambayo tunashukuru Mwenyezi Mungu kutufungulia zaidi kwa Tanzania sasa hivi tatu zote zika haiti na bado Tanzania skwelewe. so sisi tuliachia nyimbo 63 uh, zote zilizokuaiti ila bado tulikuwa tunajiana kwa niini ya watu ushakuo wa mwenyeo sinabidi tukandamiza hapa paip tutimi sound kutosha elimadi uh, tu, tuweze kukazi hapa tulipo tulipofikia so al alhamdulillah uh, zaidi kwa Tanzania kujua uwezo wetu na ukubwa wetu wa vipawa ambavyo kilivobarikiwa na Mwenyezi Mungu na kuonyesha usiri asiani ambao kwenye kwenye hii tasnia ya bongo sana jitihada ambazo mnazifanya na kwenye kazi yoyote mtu anayoifanya panakuwa na mafanikio au mtu anafanya kazi ili kuweza kupata mafanikio kwa upande wenu mabantu mafanikio yapi mmeyapata kutokana na muziki wenu ni kwenye uandishi zaidi and pia kwenye ku artist kwa sababu wai ni rais kwangu kumeneja kuna vitu vinaweza kutokea kwenye moja na mbili kwenye maisha yangu kwa sasa hivi na kabisa ningekuwa manager ya ni nisinge ni, ni, ni ni ya vitu kuwepo au ninge kutamani ya vitu viwepo kwa ukubwa zaidi kwa sababu mimi so kinachotokea na kifil tumezungumza yote haya tumalizie sasa hapa kwenye suala la familia je wewe ni mtoto angapi kwenye familia yenu na kama unafahamu kuhusu sana mwenzio familia yake pia unaweza kutoaambia lakini je kuhusu na mahusiano watoto au mke hapa ikoje uh, binafsi uh, nitashinda kuongelea kwa muumo kwao wako kwa ngapi but tunachojua ni mtoto wa mwisho uh, and ila mimi kwetu mtoto uh, uh, wa kwanza nikuwa na watoto wanne familia yetu kwa na watoto wanne mimi nikuwa first born na ndugu zangu watatu wakinifuta nilikuwa juma nilikuwa na ndugu wanne simama moja baki mbaya malem ni na uh, mimi nalimpenda zaidi so tupo tupo wanne nao for me kwenye family yetu right ah kufanya mm. swala watoto au mtoto au mke au wake sijajua kwa mu musu wei, kwa ni swala uh, na muso yeye direct sijajua kwa pande yake ndabii mmtafuta naye pia laongelee but kwa upande wangu mimi sina mtoto wala sina mke mm. but i hope samlimu nimto nimto ni, ni kwa kiume ayo yote ku, ni maisha yangu yes nimefurahi sana kufanya mahojiano na kundi la Mabantu lakini kwako wewe Twalha imanueli ambaye tumeweza kuzungumza mengi sana kuhusu na kundi hili la Mabantu kwa kweli aa, nime nimefurahi nime mlo kumbuka hii ni Estar TV ambayo imekuletea mahojiano kamili na mwanamuziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania anajulikana kama watwa al katika kundi lao la muziki linalojulikana kama Mabantu mimi nipotina tena Safieli